متبر ده ده وی فرقې چې با کوم موثبر سره ناغمه ته د پدل کیوجو ويمن د سر سره وای نو سم په قطان د سر سره وای یا با ا خاندان او غټ خاندان خزه چې اوښتله مړه نو د غریب خاندان اوچت سره چې کوم به خيار راغې ته وایو د دې پدری خزه په بدل کې او مونږه د سر سره واینو نو دا داغه رد کې داغه ګومان د دا عربو دا دې کې مویمن باندې د سر سره واینو الحر و بالحر ان کا شلف بدل دال شل کی وی والعبد بالعبد ان غلام په بدل د غلام کی وی والانثى بالانثى ان کا په بدل د خزه کی وی دا, دا با بدل بهستې شیم فمن عفي له من اخيه ناس اوچا په کله شو د تادارور د طرفه د مقتول د طرف ورتا آ په وکړه آ د مړي ورتا آ په وکړه چې زه معافین د دا دام ینه هغه ورته وینه ماف کړا شي خیر رې منګه د نقصاص ناخلو منګه د نقصاص کو فاطمه نور ور پچی دن بل ما رو به په خطرېقا وعداهن اله ادا کلی د تا په خطرېقا باندې د موسی عليه السلام په قانون شریعت کې صرف قصاص کېدله کی دیت نو زړه دا خو جلالیو هغه کې قصاص بو دیت پرې کې نو پیغمبر اسلام پر شریعت کې صرف د دیه توګه په نرمي و نه کې دیه توګه کې قصاص کېدل نو نبی له سلام او سلام هغه بهتري نو صفات او علامه صفات والا دا په شریعت کې دیه تم دیه قصاص کېدل دا لري ذلک دا معقول تصیفونه نه سم دي اره ربکم درستاسو نو او رحمتونو مهرباني ده په منه تدا نه اچي زیاته کو بعد ذلک ارستدنه wala huwa za fa la huwa zaabun aliima no da la zaab dard naag de walakum fil qisas ta sulara pa badal kistunchi hayatun jannati ya ulil albaabi hawandana da aqal aqal man ta sulara pa gi jannati sanga jannati agina pesal kisa sanga jund rage stane موجن تاګیدار چې امن راوي د خلکو په مخ کې آتا بدل واغېسته شری قانون باندې نو خلکو سره یې راشو یو ورسې پیدا شو اغه قتل بنه کو کې قتل ممکن او سبب منګه قتل کيده شي وني بم نو یې سره شو نو نور نڅونا او روحونه هم امن باندې شو بي زایب نه وجه لیکېګین خانم استاد محترم فرمايل او یا رب د تلهمان دېل باندې نو یلتا نجمی پورت باندې شو چې سره وکړ چې آل چیږي چې موږ یې چې دا څنګه چلې څنګه کېتاس کې لالو تماشه را ډېره دنیا را جمع شوې دا ا سړی را وسته وګدي جامي ورتا چويلي دي څرګي ولله تللي دي جلا دراغه دروست نه پټوره دا سټو واو نن ساري ول یو دي کې پروت یو تا نه بل کې ټوکو نیله دا غټي یا سي داسې داسې کېږي یې قتل ا خلکو قتل ډېر دیاتون چې بیا پاکستان ترالام ډېر وخت پهوري ما چرګ دیکی اگر جند راگی امن را زیده بدل اغیستو سران ولکن فی القصاصی حیات مودودی ویچ حدود شرعی شرعی حدود ویده ظلم دی وی ظلم پسیده که امن راگی ولکن فی القصاصی حیاتون تازل را په بدل اغیستو کی جند خوشحالی دی یا اولی للبابی خواهندان داقل لحل لکن تتقون خواه مخواه چه بچی دا دویم قانون ذکر کئی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی په طریقہ باندې مال تقسیم غا چې شریعت خود لیدام كتب علیکم پرشیت اسبانه اذا حضر اکل جه حاضر شهادتکم الموت یو تاسو ته ان ترکا قبر خېوی دی مړی خیرن مال الوصییه تو کولنی پر وصیت در باندې پر ذلیل والدینی د پاره د مور او پلار ول اقربین خپلوانو بل معروف به بشری پکانو شیری باندې معروفنا مراد شری قانون باندی دا در باندې فرض دی چې تاسو وصیت وکئ مورو بلال پهلوانو د پاره تاسو وصیت پریری حق اندل حظیم علی المتقین پرېګارانو باندې پمن بدل او چا چې بدل کړي وصیت لره ام بعده ما سم یو رسو دا نه چورې د لری دل را غلط وصیت یې کړی به نه او صحیح و شیا د شریعت قانون باندې کړی وې نارب منی کدا وی چیرې زمرش ما نه دا یو سانډه دی دا پاول اورز برا په چا لالکی دا دوي ما کولبی را راغوی دی, دی دا برا په پدوي ما اورز لالکی رابل په پدری ما اورز لالکی او دا نور مال برا په جی سلويستي پور ټول خیرات دي او ها وې دا مال خوستان وې دا غوس نور د پاد وې خو خبره دا, دا چی وصیت او ګلاوی ده بارا به نیمه اسمو یقینا گناہ دې پاکسان وبانیدا دلو نو چې بدلی دی لار ان الله سمیع علیم یقینا الله وريدون کې په یوې پوهه پمن خافا نو سوجې پوهه چې مموسند وصیت غون کې نه جنفند ظلم چې دې ظلم کوي او اس من یاد ګنا نه فاس لا به نو مسلاج کې پمن د دې کې بیا د هغه موري وصیت نه ورچره دا یو ظلم کوي ورساو سرا د بچو په مینس کې یو څه فرق راولي زیاتې کوي نو دا و سیادت دی ناوړي مګر په مینس کې د اسلام راولي چې تاسو ورونه وي وړ په باندې جنګ کوي والا اسمالې نشته ګنا په باندې ان الله بیشک الله غفور رحيم به کوم جه مہر باندې او دریم قانون ذکر کوي مسله د سوم له ارتباط النص رجونی سا چې نفسې مضبوط شي او دې کې ډې حکمتونه دی روجه کې یو حکمت پګیدارې چې ور را روجه او ماخان خان دی یا غرمه دا تا خپل مال مخی د فروتې په خپل لاسږي غټلې نه او تی نخري اغه انو ده د دې چې نن خپل مال نخري تا د فروتې د الله حکم درته شو چې نه به خري تر دې وخت پورې تر ماخاما نو سبا به پری مال تاسو نه خېږي چې میدان جهاد تلاشي نو بوتال به را راتستې اکلاشن کو بن را ترته او دا راځي د مجاهدینو جایه بن را پټي بیا هغه ته به بیا چې روځي دیونی ولاړ نو د لوګي تند سره باندې شې چې د لوګي تند سره باندې چینو سباله میدان جهاد کې کولاړي کوب ني ډوډې ني نو تبکلک ولاړي الوګي تند باندې باندې ځتنې پوي او کنه ته د لوګي تند سره د چني هانه بیا کې جاته میدان جهاد ته لاړې یا تند دیولي نو چې په دې جوړې کړې په باندې ریګ دی چې وې ډا دې را ا دې سره دې لږه د دې سره تړي جوړه مضبوطه او کلک شور سره বাহাদুর شي يا ايه الذين امنو اي ديمان خوندانو کوتي باعليكم صيام پر شي پتا صبح نه روزه كما کوتي با للذين من قبلكم لك سنجب پر شي وا پاکستان جي په خلاص تاسو نه دا به اند تخفيف دی یعنی دا واجب پتا صبح نه نه پرځو تاسو نه مخکي خلګو باندې لعلکم تتقون خامخاچ بچی نه حرام نه ایا مமது دات روزی نیسه یو سو راځی دشمار پمن کان منکم نو سو چی وستا اسو ناريذن بیمار او علا سفر بیا سفر بانی وی دابل بیان د دا تخفیف کوي چی اسو او بل ک بیمارن بیماری کې درته معاف سفر کې نو سفر کې درته معاف کی سفر کې په دې شپه جه زبصباله روزنه نيسمه اجازه ته درته د شپېنه باندې د سفر کې او زیبه او سباب او دا به چیرې را او د باغ نمخ کې د سبانه به مخ رواني سفر باندې او اله سفر يم يا به سفر باندې فایدت من ايام نو خر نښمار دې پد باندې د ورځونو ورنا دنه چې کمی بيمارۍ کې پادشي ویلي سفر کې پادشي ویلي نو هغه کې بده رجي هغه رجي بده را ګرځي چې کله کېدې شي جوړ شي وع الذينه يقونه او پا کسان وبانې یيقونه د دي یو صد د لا وتيقونه همه به بیا ورکي پا کسان اوبانې چې تعاق نه لري د رووج ولو فيتون في ورکول توعا مکیونه فراک ورکول مکیته سمت لبه دا هوکم د شپي پانی پااره دی دا چې ګډاره بډی ده چاغې امکان د جوړدو نهشته. او که جولمیشی نو قضای نیشی راگرزوالی دومرا بوداگان دی نو کاغا روجه خوری نو ماخا مینا داغی پی دیا روزانا ورکو مسکین دا وعلالذین یتویقونو فی دیتون تو همو مسکینو شاولی اللہ رحمت الله علیه وی چی روجه او ماخا او دردین امراد بیا سرسایه دا سرسایه بیا که پا اختر کی یا اختر نمخ کی اولاما ابن تیمی رحمت اللہ علیه فرمائی کې روځي یو سمحاء مې نه ډوډۍ مرګ روزانه ما خام ډوډۍ ورکوا لذيذه پالشي عبادت په دني عبادت مالي دواله دي چمشي نور کله ولې دوره دي درې ته ما سالورتي ما پنځته ما ډوډۍ خورلا اوسان بچت درته راغې نو ما خام زیاتې ډوډۍ پکه کا خواکي گاون کې دی غریبي غوې کرولېګا چې دواله عبادتونه دې وځي شي وعلى الذين يطعمونه طاعسانه بانشې تاقتلې دروځيني ولو فديه تن فديه ورکولي تهام مسكينه خوراک ورک اول میسکین تا آم او فیدیا با ورکی فیدیا تو آمو میسکین دے چی میسکین پی یو وقت کاری پی کی گی او داغا با ورکی مثال پا تاور سران پا دی بازار کی چې سڑی او سطن خوراک کې درمیانا نو تقریبا شل روپی بانی یا پینزل نس یا پینزیش روپی بانی خور مڑی بازار کې چې خوراک کئی دغه با ورکی د یادی اگر خوراک ورکو یادی داری قیمت ورکیم چکاری پیکیم دانه چې ده سابون چکی ده سخاط میدان کې ده و ما در بخلی تا ما ترا بخلی ده اگر دیره ده گول چی میدان کی لگی دلی و ما تا تا در بخلی فیدی ادن تو ها ممیسکینو خوراک ورکو هل پیدیر آ خوراک ورکو هل ممیسکین تا هم پا من تا تو و آخیر انچا چو گلو لنی کی پا هو خیرو لہو خیر لا ګوندابو غوریتاسلا مسافر ته وکړو جنیسی لا غورته درلا ان کنتم تعلمون کی چرتا سپوی گئی شهر رمضان الذی انزل فی القرآن میاش رمضان اقلا چی نازل شو شی پای کی نازل ال القرآن انزل فی القرآن مانکه داو کی چی نازل شی پدی کی قرآن دې ته خیال کوی میاش رمضان اقلا انزل فی القرآن چی نازل شی پدی کی قرآن نبی پی تی راز اې اعتراض دارانو چې قرآن خدایش کا له کې نازل شوی دی نو دلته څنګه وی چې په دې میاشت رمضان کې قرآن نازل شوی دی نو جواب په معنا کې ال کېږي چې معنا هغه شانونکی د قرآن نزول جو شروع کېدنه د رمضان میاشت و نو معنا دا شهر رمضان الضی میاشت رمضان هغه دا انزلها چې شروع د نازلیدو شوی د په کې قرآن قرآن اول نازلیدل شروع کېدل نو په کې شوی حدایت ده خلق ده پاران حدایت ده خلق ده پاران و بینات من الحدان او واضح دلائل ده حدایتنا والفرقان او فرقان ده ده شفت ده قرآن ده خفرقان ورتولی ویلے کی کی نده دی دری معنی زکوم ده فرقان یو معنی ده چلگ لگ راغلی ده لگ لگ لکه سورتی بنی اسرائیل راواروی پین لسه مسیح پاران ایک سوچی نمبریات ده فرقان دریمانی دیو مانا چلوک لگ راغلے دیم سورت بنی اسرائیل پین لسمہ زی پارا آت نمبر ایک سوچی وَقُرْآنَنْ فَرَقْنَاهُ او قران جدا جدا کړه منګه دې لرا له تقراهُ عل الناس دې د پاره چوللې دې لرا په خلق باندې فرقناهُ فرقان چوللې دې لرا عل الناس په خلق باندې الا مکسن په دما دما یعنی خلکی په مقصد باندې کویا کین ونزلنا او تنزیلا را لې کوم دې لرا پرالي کولو باندې دغه سورې د فرقان نور ولزمي سيپاره 33 نمبر 32 نمبر فرقان ولزمي سيپاره ولنه مخ 32 نمبر هات وقال الذين كفروا لو لانو زلاله القرآن جملتا واحدا ویا کسان چی کافر دی ولن نازلی گی پا دو بان قرآن پا یو جواب کذا حالکا لنو سب بطبیحی فوادک دارنگی لگ لگ را لیگو دیل را چی مضبوط کو پده بان درستا ورد تلناو تر دیل واضح کو بھنگ دیل را پا واضح کولو بان نی واضح کو دیل را پا واضح کولو لگ لگ را لیگو دوی ممانا چی پیلتون را دا دې مانا د فرقان سره وال فرقان ماره بې ځن راولي د خلکو ترمنځه لکه سوره دی سجدا یې ويشته لسمیات مې باکون مې درې ویلې نه ښه نه هه دټه لب دی فاش نه ډډ ډډ پکولې و اتلسه مټارا ډډو بابا ابا من کان مومنن کمن کان فاشقا اياسو چې مومن وی دی په شان دا چې فاشق وي لاستاون نه واعمل الصالحات فرق ايي ارجا گسان جيما نراوله و عملي ڪري په طريقه سنت بلهم جنات الموان ندي لرا جنتون دوسي دودي نزلهم بما كانوا يعملون مل مستيا باز چ عملي ڪري و اما الذين فسقوا ارجا کسان جي فسق ڪري په موه من نار نزيد دوي دي وره فرق را وي دخل کو ترمنزا ذکر ورد فرقان وی صورت سعاد و درشته ما زیبارات اشتمایات عطایس نمبریات ام ناجل الذين امنوا وعملوا الصالحات او غرځو مونږه که سانشي معنی راولې وې عملي کړې په طريقه سنتو کله مفسدين في الارض پشان د پسادانو پزماږي ام ناجل المتقين كالفجار يا او غرځو مونږه متقين پشان د فاجرانو نه نه فرق راولې د خلق ترمنځ ده مانا الفرقان فرق راولې د خالق او مخلوق ترمنځ خالق او مخلوق جداګي دی ولنا لکه سوره النحل د 17 آیات نه والا طریقې سپورې سوارلسه مضیهه را سورې نه 13 نمبر یاد من يخلقو کما لا يخلق اياسو چې پیدا کول کئ پشان دا چا پیدا کول نشي کوله افلا تذكرون تا سو پنا خلقي وين تع دون مد الله الا ان الله لغفور رحيم بیا 2 نمبر یاد کوي والذين لا ي... من دون الله آکه سانچره بلی بيد الله لا يخلقون الشيئان نشي بداكوليشي وهم يخلقون دي بداكريشي ويدي امواتون غيرو احيائن مندي جونديني وما يشورون ايانا يباسون نبويهيشي كلبا پرتكريشي الا اوكم الا واحد فارق راولي دخالق وده مخلوق ترميانزازه كورده فرقان وي دادري معنى ما اوكري فمن شايد آمنكم الشارع مسوچا زیر شوستا سنا دې میاشتې ده فال یې سم هو روجي دی نيسي درې اده رجا ډیر خوان کوي چې روجي نيسي زړین هغه رجا ډیر خوان کوي عادت چیر سره اکل شي بندا کان امریضانه اج سوګ اگر پرز روجي نه نيسي بیکاری ا دېسم ننور تني شټینګيږي ګرمه تني شټینګيږي سرزه تني شټینګيږي ومان کان امریدان سوچی بیمار وی او علا سفر این یا پا سفر بان میوی فاید داتو نو پده بانیش میرده من ایام این اخر داورا زنو رو یوریدو الله و بی کمل یسرا اراده که اللہ تاست دا آسان دین ولا یوریدو بی کمل یسرا اراده نکه تاست دا گران دین آسان دین در لا اللہ غوالی گران دین او دا دین سمرا آسان ده سمرا خون کئی گرمی دا بگار مے کے راروانی قران دے طرف کی نیولے دے اور اروانی او قران دے کہ سمرف کولے پھن کے چوٹی چو کی شی قران نه او روانی نو کھتارو تا ذرا وانی خوشحال روانی ہاں او چقلال زی نو تو فک بدی یو خابل خبا گوری اوتر اوتر اوتر اوتر اوتر او تر تر تو گنے سورا بن رہنشی گنڈر بالی او سمرفгран کار دے ہاں کہ مالک راوان دے را عیش نو کار دے او یریگی ہا دین سم را آسان کار, آسان کار, گومنزے گومنزے کا آس کا و کار دی ګیرا ری کار دی که ګمزه ګمزه کا کنه ګمزه غول ناز پره کا سم را خوان کوي ها او چې دین کار دی شیشه کې به ګوري دازي کله خاندي ها کله بله را کله وا ها دازي کار دی ها کار دی حا سی تار دی هغه زراباب دی هغه دی نو په صادار کې په ټکړې سوګرا سرونه ویني ځکه دا یاري شهره ها نو یاري کې ټوله د دې د نسوم راګران کار دی او د دین کار سمرا آسان دی د شپې غلا لذي نو یاري کې و د شپې راځي جمعه ته تاسو تاسو خوشاله درکاته نفل کې ودست کېړي وي ازره متمنین شو خوشاله شي سمرا آسان کار دی یرید الله وبکم اليسرا اراده کې الله تاسو ته آسان دین ولا یرید بکم الاسرا اراده نکیت حاصل ده ګران دین ولې تو مکمل لیدته دیر چی پوره کښمار ولې تو کبر الله دې دیر بارای چی لوی بیان کډاله الا ما ها دکم په طریقه چی خوده نکري تاسو ته اراده په پېدا تو باندې وک الا ما ها دکم لوی دا لا په طریقه بیانې چی څنګه درته خوده لیدا د ځانه طریقې باندې جوړي عجیب استین د ځانا په دې ځوانې لا الله الله هو الله دګنه آ نانا چې څنګه تا الله خدای پاکه طریقه به الله وی بیانې ولا علکم تشکرونا خامخاجي شکر وباسید الله و اذا سالک عبادی اني فيني قریب دې ته کوم جمله وایي مساله دا رمضان شروع ده د قورین شروع دوا ته خبر رااله دې ته سوې ادخال الہی مګنی کلام او دروستنی کلام ترمنځ جمله رااله و اذا دلکه <سؤال> د ابو اسکی ستانا باندې ګان زمها اني بارا زمای کیوې نی قریب یوک انن زنی زم ما دې د یو کمالو کفه اني قریب الله ویلي دا اني چ فقل اني قریب وایا چ زنی زم ما واسټی کات کری چ واسټی ما دې تی نا وښيلي ملټاو قریب زنی زم زمانہ ډارکو غوا الله وی ادا الله د مریض رګول نه تا دې زیلې دا لانه سوالوكان پاینی قریبی زمان او جيبو دعوت دای قبلم دعا د دعا کوم کی زیاد ان کله چی دعا غواړي زمانا او دعا الله قبلی د بندا یو دعا چې سندستي قبول شي دعا دنیا کې دوی انداج په یو بندا یو مصیبت را روانه او دعا او غواړي نو لږه مصیبت د دې دعا دو په وجب باندې الله د زنه د پکه درين داجي د دا دعا دو دنیه کې دن قبول نشي انا د دې مصیبت دفشي په آخرت ته پاتشي آخرت ته چې کومه دعا پاتې شي ودان انسان په نړۍ ډیر خوشاله چې خدای دنیا کې مې او سالم نو قبول شي وي چې ټول آخرت ته پاتې وي او دلته قبول شي وي نو خبره خودي یو جمله دا هغه جمله رو وروسته روانه ده سوره د انعام آيات نمبر 41 روانه وي الله سوال قبلی ودا جمله ور سره یاد ساتي 41 یو سلم وختم و مځباران بل يا هو تدونه بلکه خاص دغه الله راو بل هي ويکشف ما تدونه له اج او आवाज کوي الله تعالی ان شاء الله کو وی الله ان شاء الله سوال الله قبلے دنیا کی سمردستی یا بمصیبت دفع کی یہ اخرت تبرین انشاء اللہ قال او غاری اجیبوا دعوات دائ دا قبلم دعاء دعا, دعا کہ ان کی ذات ان کے دعا غاری زمانہ ولی استجیبوا لی نہو کم دی عمان زمانہ ولی یمنو بی مان دراوی بمابانی لا مل یرشدون خا مخاجی لیلتا سیا من رفض ایلا نسائکو ما مجاہد دی مجاہد تا طریقه خی تاسو لرا دی شبی فرو جا کی نزی کت بی بي بیان نستاسو تا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوخ پلی بی بی سر ملاوش دی شبی رو جا کی مرکی سختی وی چکنبا ولا نو دی چې چی بودشی وی نوی نو تراغ نو پوری خوراک کولی شو بی بی سر نشو ملاوی دی خوشی و دو او بیا برابر شې نو ار څه بندو بیا ورாக به بندو ار څه بندو تر ما خامہ دا غی نه مخې دا حکم د انو راغله عمر رضی الله تعالی عنہ بی, بی زميلاش اورا نه بي له اسلام ته فرمایي دغه شان چل مې وک الله دا آیاتونه بیا راولې او دا عدالت صحابه او هل لکم لیلت سیامي اغه لازم د پر معیار ګرځولې نمونه ګرځولې دا روال داسولا را پشپا دروجه که ار رفصو بی نزکا دلا نسائه کم بیانو ستاسو دا هننا لباس اللہ کم داخذ جامت ستاسو دا وانتوم لباس اللہ هننا تاسو جامت د یئی جامت چه پاک نمونس پی کی گی جامت نو آغا گزارا بیان یا خذ پلی تشوان نو گزارا آغا کور کی نکی گی دار یو بل جامت د جامت با نسنگا بدن پتی گی عزت رازی پیم آدا شان خاون او خذا په یو بل باندې دار یو بل عزتې خذا څومره خیانای کی نو سره عزت مندي سره څومره خیانای کی عزت مندي جربو سره نو خذا ها خذو کې یادېږي او عزتمنه یادېږي او چې کله اره دې دوارو گزارنه کیږي کی نو سره ګډی عزتمنه خوږره کې بیان نشي کیناته جرګه بیان نشي کولې وای مړه دا خذا پرې خوي او خذا سره بیا ته او دا کې یو دا کې یاګه داشان خزا دمش تیاديږي بدن هن لباسلكم دا غزې جامست د لپاره وان تم لباسل الله ن تاسو دا دا. جامد دی دا د یو کور ګرځولې د انسان د لپاره کولې کور دی خزا کاون چې خواګي یو بل سره ا کور د خوشالۍ وي او کولې جنتیریږي ها یو بل سره د دین په کارونو کې امداد کړي عالم الله په دې اعلان انکم چې بشک تاسو كون تم تاسو وی تاسو تقلیب کی مچول حزارو نقبل فتاب آلیکو میر بانیو گر پتاسو وحفا انکو ما فی اکلستاسو نا فالآن آنو سو باشی روحن نا نزدیکت کوئی بی بیانو دا وقتاو ما کتب اللہ لکوم لطوئی آراج مقرر کری اللہ تاسو لرا یعنی زنیت خیال بکی ساتا وعدد دیر پارکے نزدیکت دیر پارکے چنیک اولاد اللہ را کی یا دیر پارا چاکیب شما او پر خصو بد نهکورم و گلووب شي روس کوي حد تردی تر د تر ی نه لکو ملخی دولا بیاځو چېکاری شي تا ته مز اسپین نه منل خیر د لا سوی د می طور نان من فجرې چې مرات دی نه سبا دی م دا دی چې کنې حالت سرتهه سپ م ور م کې اوکاری شي نو کنی دا ټین پې بهه ک چې مکاره ش بیا به نه کې دغ مرات نه دی ساب دا اجاد او غ استاد دا ووی ک هووشو نبی اسلام اوته بیا چې ماد د دی نه سبانه داې ماد نهې په ثمان کې یو سپینالل پیدا ک ک یو په نیغو باندې را شې دا, دا په نیغ باې چې سپینوالی پیدا شی نو دا سبانی چې سرړی دکه ک چې کنی سبا شو د ور ناخکاري دیروسته بیاتییاره را شي تییاره چې را شي دغېرو بیا یناه را ځ غ په دلهمنه ک دا چې سپینوالی را شي چې داس کارهشه نو دا بیا سبا دا یمې بیا خوراک ب نه سماتم و سیاما بیا پوراک روجیل اللہ لیل ترشبیل ولا تباشی روحنا منی زیکی گئی بی بیانو تاوان تم آکفونا بداتی حال کی جیتکاب کونکی فیل مساجد جمعات انکی اصیلنی چی جمعات تورش و گف سورو کی ہاں جمعات کے تکاب کے بیابا کروا لینکی دل کا حدود اللہ ادا حدونا دا اللہ فلا تقربوان منی زیکی دیتا کذالک یو بین اللہ دارنگی بیانی ايا تي اي حكمنا فلين ناشخ القضاء لعلهم يتقون خا ما خاكي يريت اللهنا سلورم قانون نهي عن الرشوه ده رشوت نه من شي رشوت ملك ختم کي چ ملك سمشي بها وجهاد کول شي ده رشوت وار کڑا اورا کڑا دا پری دی ها گيني ملک بتاباشي رشوت يو خداري چا كم سڑے رشوت اف اعلان تي ایا دلال نه رشوت د یو دلال نه دخ... او کوون کې د رشوت ته نه دا پاغه وکيلان تان ګرځي چې کله پر دې حق و چې کله د خپل حق د پاره دلالت کوي او اور خپل حق د پاره مال لګین د رشوت بیا نه بیا لن دي نه ګرځي یا سره سعودی کی مزدوری کرده زان لیگتل ده پا حلالو بانده او رازی او دا خپل مال بچکی د رشوت نه او دا غا ٹکسونو نه نو دا جایز ده خپل مال بچکی یا که چرد دن اخلی پا ده بانده کستم رازی برس پی نو کاغه ده دن او اخلی او ده غا خپل مال بچکی نو خیر ده دا ده کې دا بیا یا ده دوشان سکولونو جی اغه پرېدي حقونه واله شټونه نالایقه وي او هغه بوچته دیګري دی ته ورشي پرې بل غریب سره به هغه مهنت کړي ځان به کړولې داغه حق وي دا لانات یاندې د غرشوت چ ورکې وکړي ولا تا غلاموا لکم دینکم مقریم مالون استازو په بل نسکی بل په ناروا طریقان کله ځان اوچته والته مال ورکه اوثم دی دیندار رشوت ته او کچې د ځان برابر سړې نو بددل ور لا خلاص کو او کدا زانه غریب او خط درج والته ور کنه بیا صدقه او هدیم غردی توهپن ګرځی ها ولاتا غلام مال کوم بیناکوم مخری مال نستاس خپل مسکی بل بدلی بناروا طریقو وذلوا بها چې زړند ویتاسو دل راهل حکامی حاکیمانو ته ګرد حاکیمانو ته کم کې ته چې بده بهر نارایشي ناګینا بندګار جوړشي کما ګیره کې جیرشتونه برادینو د ناګینا بندګار جوړشي نن غریب جالي او هغه جاري په دې باندې هغه څوک په تلاش کې اودا بدمعشتی جوړ کې دا بدمعشان دي جوړي سوګو ودا دغه پولیس والے جوړي کنا هغه غريبي هغه سره ظلم همیشه راځيږي نو هغه تنگ شي مجبور نو څوک په تلاش کې څوک په تلاش نو ارسو کېږي مشتلا بیا په ځان نه یوږي حق هغه ته ملاوي نو چې نجیب تلالح چې پګې یو څو تلیفونونهونکی داځې نو پولیس ورته دې مالې سم نه شتا ها نظر کې بریني مبيلا کنه کون ټاو بدمعجو شي دا غو دوي جوړي او د دود لوبه الهه لوکا ما خپل حق ولا نورګي ظلم ور سره کوي زوران دوي تاسو دې را حاکی مانو تا لتا ګونو لپاره چې کری پری قن څه ایسا مینموال الناس دې تمالون دخل کنا بالاسمی پګنا وان تاسو تا پوي گئی اوس اده ذکر چګورې دې د به دبي کارونه مګوي اځ نه حاج حج لذینو سمسړې روانې او چې بیا راځینې شيګان غوې درنه جوړ شي وي ها دانن سبا دورم داسې وي چې کله حج لذینو سمسړې وي او چې راځینې بیا ته غوي جوړ شي وي ری ورته اچولې هم بیرې ورته اچولې لاري ورته جوړېږي دا ټول داسې طریقې جوړېږي پرز حاجو دربانې او دې نو چې دې ته دا ګېن په ځوخته مونږ دربانې پرز هغه دې را دربانې پرزو نوچ دې اقورت راځي نو بیا ځان تان ډېرې چولاري ډېر ته جوړي کنه دې پرځو کې بیا څه چل شي دا یو طریقې جوړ کړې دا يس قالو نګا ان لا اله الا دې دوه میاشت مبارک ته پوسټو چر میاشت غتی دي ولې ولګيږي ولې د حقیقت سره او د دې سبب سره الله ورته هیڅ تاسو د دې حقیقت ته نه رسې کو پېدې وارهږي پېدې اډین يس قالو نګا ان لا اله تپوس کې تنا بار د د میاشتو کې قل وَأَيَّامٌ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ دَه وَقْتُونَ دَخَل بُ دَپَارَ دِلَینڈِن وَالحَجُّ دَه حَجَّ قَدی بانی تاسو دِلَینڈِن او وختونه معلومی چرګه پدې پلانې میاشته کې با مالا پېشې راکېچې دام یاش نويشې نو پېشې پدلار کوم ټیک داباس پېسلاو شو وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ لیکن دا چا را چې ځان ساده شرګنا دا وی طریقه دا و چې کله به حاج لتل نو په دروازو به وتل او حاج لبل اړن حاج به چې کله وک نو بیا به ویمه ګسپال شو چې جرادونو ګنانګارو ګسپال شو نو چې کور ته زونه چې پاک شي ګناکه نه زو معکور به د شان سوریک او پاغه ب वर्णन وځلوی دا دروازې نه ناراضو نو دا ها جانته دروازې جوړې چې پاغه دروازه باندې بیانې وليکن البر من التقان لیکن یکدا چارا چزان ساته به شرک نه او دغه دی ډیر مال ځای کیږي نبی الله صلوات و سلام ما نه کړی دا ان قیلن وقالن و اذاعه المال نبی علیہ السلام د قیل و قال نه ما نه کړی دا دی ها قوالیان چې کیو کړی چې کی دین نبی علیہ السلام ما نه کړی مال ځای کولو نن... کولن نبی علیہ السلام ما نه کړی دا چې مال مزای کوي هغه خپلوان وبانی پرونو خوين وبانی چې مال لګین پڑمتو بی چلگینو دا کمیگی ختمیگی وجہ دا چلی کنا شکری دا واتو البیوتا رازی کورنو دا من ابوابیات دروازونان واتقو اللہ اوی رگی داللانا لحل لکن تفلحون خامخاش کامیاب شئی اس ترغیب ورکی قتال تا مجاہی دا تقنی شوئی دا ملق قوانین سمشو وقاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلار داللہ کی اللذینہ کسانو سران یو قاتلو نکوم چه جنگ, تا تا جنگ ای تاز سرا ولا تاز دو زیاده مکوئی و قاتلو دا هم مخصوص الباز دیتے ویلے چی گی آم مخصوص الباز مشرکینو سرا جنگ کوئی ایر اللذین استجا رکا شی پانای در نوغو تلن فاجرو حتای اسما کلام اللہ دا تی خالش آری سرا با جنگ نکی دارنگی آغا بوداگانا زن زنانا تی خالشو خبر واحد سره بڑاگان از وی تیخاز جو با قیاد سران ان اللہ بیشک اللہ لا یحب الموت دین من انا کئی زیادتی کونگو سران وقتلو هم جنک ویدوی سران ہیں سو سقیب دمو هم کم دیکی چنو میدوی و آخری جو من حیث و آخری جو کم دکم دینجی شڑی تاسو والفتنة تو حشد من القدل دیده کی اوام پیدا که در دا دادوی شڑی تاسو اون تاسو ور سره جنګ کوي نو دې کې خدامه فقاعد نه کېږي مداققه غفه کار نه دی مداړي جواب کوي چې استعمال کراغلې رې او شرک په کې او اسلام د امن دین دی دې هر چا امن ورکه دښمن لا ما امن ورکه شامنه درنه وخته او چرغلې رې دلته شرک کوي او لو یو ګناه کوي قتل وړه ګناه ده شرک نه شرک لو یو ګناه نو هغه لو یو خیر دې کدا وړه ګناه کېږي نو دې شي هغه لو والذين نضعوا عائشة من القتل او شرك پر أو ودا قدلنا. ولا ولا اول شرک دا اسخ دي د قتل نه ولا تقاتلهم ولا تقاتلهم جنگ مکه وی د وسران تاسو په اول شروع مکه وی اندل مسجد الحرام په د مسجد حرام کې حتا يقاتلهم درې چی جنگو کې تاسو سره په هي په مسجد الحرام کې وین قاتلهم کجری جنگي کو تاسو سره وقتلهم نو قتل کې ویل ان كذلك جزاء الكافرين دارنګیدار څه زاد کافر ودان په عینن تاو کمن شوین الله بی شکالا غفور رحیم بخون که مهربان دی اوس بیا ترغیب ورکه قتال طرف د جنگ و وقاتلهم جنگ ویتی سرا حتا تردی لا دونه فتنه چې پاتنی شي زور د شرقا تر هغه پوري به جنگ کې ويكون الدین او شی قانون خاص دا الله د پاره جنگ هم د دې لپاره کې چې د الله قانون پر عمل کی راشي او شرکه تمشي د دې لپاره نه چې کشمیر باندې پاکستان په عین تهو کې چیرې معنی شو فلا او دوانا نشتا ذاته الا لظالمین مگر په ظالمانو باندې دلته وی فلا او دوانا الا علی الظالمین زیاده نشته مگر په ظالمانو باندې او چیرې ځاتې در باندې کورس تر راځي یو مخم دیر شي نو څه ذاته دي او لور کین او دې اوس نه یاد کیمر روان دي نو دلته د اوځوان سمات لو دي ما ما کې تهزاګه هغه قاعده ذکر کړې وه الله یستاجئ بهم او يمدرهم اځ ته ما یو قاعده ذکر کړو که تاسو تیاری کله کله چې سزا ذکر کئ نو په پیر سر ته تابو کی دا د قران قاعده او دوان خو به نه کې زیاتې به نه کې بدلته دا ودانه چې ذکر کړې نه هغه قاعده ورته توجه کا نو دلته د موراله سزا ده پلار او دوانه نشته سزا ده زیاتې الا على الظالمین مگر بظالمانو باندې اشهر الحرام بشهر الحرام میاشت د عزت په بدلته میاشت د عزت کی وی او حرمات قصاص او عزتونه د بدلنی وی کچره وي د عزت مندو میاشت خو آل ساتو جنگي پکې نه کو نو تاسو پکې مکه وی کچره وي په تاسو مخ نه کول عزت مندو میاشت کی نو بیا تاسو په ورنه عزتونه د بدلی وی په معنی ته د علیکم چاچي زیاتیو په تاسو پاتاسو په دونو د زیاتی ور د تابع مسلمان د علیکم مشان دای چې ذاته کړه پتاه سوبانی واتق الا او یې دالانه والا مپو شی ان الله چې بشک الا مال متقین پریزګاران سره دی وان بقو فی سبیل الله خرچ کوي بلاره د الله کې سمتل لري مساله د جهاد شروع د خبر انفاق لرانا مال لګول لراله داولی دا زکه چې جهاد بغیر د مال نکیږي نه کمال در سره نو مال کو لګوا واهن فکو خرچو کړي په سبيل اللهي ولاردا الله کې ولاتل کو بي دي کوم غرزوي په لاسونو په لو باندې ځانو نه اله تعلق دي زدا لا مال جمع کي او مال نه لګي نو حلاکت دي وګرزي کې دشمن دي مال لګي او هغه خرچي کوي فارابي دي نه باندې او ته پدین باندې خرچانه کوي نو ته حلاکت تو وګرزي کې به بدل باندې غالب حضور ورشي و آسنو نیکی که و این اللہ بیشک اللہ یحب الموسینین مین اکی نیکی که انکو سرا و آتمو الحج والعمر تل اللہ دا دی سرا بدتے دا مخی سرا مخی دا جہاد مسئلہ شروع دا دلتے دا حج دا عمری مسئلہ راولا دا, دا ولی دا زکا چی سنگا پا جہاد کی مال لگی او بدن پاکی کڑی کی او زانس تڑی کی ذری ذری شی پاکی نو تازی پا کم مال ما لګيو بدنم کړیږي وخت مولګولې لري ورلا زري زري شي په کې او دا چې چانی دې د لوګانې توزي ناګانه کې چې ګوري نو سړې زري زري وي بیا ناشنا سړې بازار ته جلا شي نه او تر اوټري او دا وړي اودا بیا دې له ناراضي زمونږ استاد فرمایل یو ګډاو هغه حاج دته ده چې کله حاج له لاو داګنه ولی دا مال دې چې چه چه گه کری؟ وی ما ده لارو آده تپوزی، ما ده لارو آده تپوزی ناغه سر بوده خزان تلیوان چه خز ور سر تلیوان یو سره وو خیار گونتا ناغه سره و لراغله بی آگوی چه دا خود ساده بی ناغه تی تپوز کروی بابا تسته لراغله خج لنیراغله اغوی ما پا حج بانیسی کول قطیل اقلی را تویشی را سر الاغشا واتم والحج والعمرد لله دا حج سرے چیو کنو زری زری وی اوڈو کی واتم والحج لله احمد پورکی حج و عمرد اللہ دا پارا لله او ایدائی زکا چنیت دیوکن بیا بے پورکی او حج و عمرد اللہ دا پاراوکا دانا چیاد دا لاغش و بیا بانا دی عمرد بانا کری ویچرم با قروزی فإن هو سردن كبن شويتاسو فمستي سرا من الحدي نتشك ويا جي أسان ويتاستاد حدينا ولا تعلقو روسكم او مخروي سرون اقبل حتى يبلغ الحدي مهلا سرده چهو رسي جي حدي آزي دروائق فمن كان منكم نسو جيوستاسو نامريضاً دمارا او بیه ازن یا پدو بانی تگلیبی مرازی د سر دادنا ففی دیتون نو سر دیو خری ففی دیتون پدو بانی فی دیتون منسی آمن دروجی ناو صدق دنیا صدق داو نو سکی نا یا زبها دا سڑی تلی ده حج دا نو دی با سر نخری چکل دی دا توافون نا دارس نو بیا با دی سر خری دا غینه ماخې که چېرې د دو په سر باندې مرض راغلې وو سپګي پکې شوی وی، پامن شوی و نو سر او خوري د غینې پیډیا ورکی، افیدیل سره آیا بروجن نیږي یا صدقه راش پګو کسان له بڑو ډې ورکی او نو سکه یع زب حالا زب و پاغې باندې کې چې کوم باندې قربانې کیږی په ایزا امين تم کله چې پامن شویې پامن تم ته نو چا چې پیدا واغستلا بيد عمره دې په عمره باندې لالحج هټا قمتے درامن الحدی مل لازم پیش کی هغه انسان مده ته هدیه قربانی ساروی و غیره جسور تاسان هغه پیش کین قام لم یجد نو چا چی نو موندا دا هدیه پس یامو صلات تیام نورو جی دیونی رضی په الحجی پاج کی و سب ا رجا تم ک لچ پاری شی دا را دا سبب د فراغت ته چکه کړه دیره مینان نه راوځین او بس فارغ شې د هج کارون اخلاص شو دل کا اجراتن کاملا دا لس ورځې دی پورا چا به دا خلکو څه بدو ور او ژوندې نیسم ما درې نه نسم چا وې درې به او ونه نو الله ویننه دا لس پورا ورځې ورځې دی ذالکا دا هج دا موږ کې تیر شه انقلاب دی په دې کې سږوی چې دا هج تمته دی سږوی قران دی بنا بر انقلاب حج قرآن وحج تمتو لمن دا اچاد پارده لم يكن شنوى اهلو سيدون كده ده حاضر المسجد الحرام فقوى ده مسجد حرام كده واتقوا الله اعره ده اللانا وعلمو الله عشبه شكا الله شدید العقاب سخذاب والده الحج واشور معلومات مياشت ده حج ودا مياشت معلومه ده فمن الحج نو رسول او چې فارشی په 10000 رمیاشتو کې حاجه اته باندې فلا را فسان ني ځکت باندې کې بي بيان تا ولا بوسو کا بدکاری بن کئي ولا جدال جګړې بن کئي فين حج باکي <سؤال> جګړې او بدکار دا غواشي بغیر د حج نمروا دي دی په هر شي بيزي نارواشي بن شي سره او <سؤال> اس نه خوونه دي درې یا سلورو <سؤال> یو قسم خوې حیواني دي هواڼي خوې دا چې پچا کې راځي نو سر په د جما کې نظرې جما او بدر پسې ګرځي او ځین درندګانی خوې دي کې صرف سیرل ني کار او سی سیرل کڅوې کې راکلو کار چې کې راکلو نو چې چا کې درندګانی خوې راشي هغه بیا دې تنه ګرچدا انسان دی او کدا ځناور دی خوشالي ولې دا خوې بپړې دي دری شیطانی څوی دي او شیطانی څوی کی صرف جنگ جگړی دي او یو بل په جنگ ور وستلی او څلورم ملکی خو دی ملکی خو چې د دې ټولو بد بدو خوونه بدو صفات او ناپاکي نه حایدا کې لاله شي اول ته لارې نوزان تب مړې وای بیا صرف الله رضا کوا انتبا بیا بدګاری نه کې وتی باندې کې جگڑی بانه کې دا ټول کنزل هر سبه پریده نو چه حج لطله نو دا حجن قرآن دیر لویده دی. چه حج دا کارونه نکه نو قرآن لچراله نو بیا با دا کارونه پریده بد کار بانه که چوندهی با پیو بلنه لگه او داشن مستی بانه که دا قرآن پا وقتی بیزه بیزه بانه گرده دا قرآن در جده دا حجنه اچه ده وما تفالو من خیره نه چې کوي داسنی کې یالممونله پووی بایبانې هبا الله تهزه دو توخه ی ځان سره نه خیر زار دطبخوا یې ن غړ پر توخو کې ځان ساتل ل د سوالله خلک برل خل د ځان سره ب سر نه راړل و زمنګه متوج چین پهلام توقلل کړی دی ځان سره خرچ نه را وړه سوال کوو یا بجببونه د خلکول ها نو ځان سره توخوائ او بهترینه توخه چې سوال کې واتقونی اوی ری زمان یا اولی للبابی اے خاوندان داقل لیسا علیکم جناح نشتا پتا سبانی گنا انتب دا غوچو لطوئی فادلا من ربکم حلال رزق درستا سنا دا حجن فارق شوئی زان لمزدوری حلال تجارت کې جائز دی فا ازا حفظ سم کل من عرفات ان دا عرفاتنا فذکروا لا یادوئی اللہ ان دا المشعر الحرام فاقواد مصدال فکیم مذلفی خوکه الله یاد ووین واسکروه یاد کی الله کما هدا کوم څنګه چې خودنه کړی تاسو دا د ځان باندې نه جوړې چې لګي او د ځان ترې شی جوړې چې الله درته څنګه خودنه کړی قشان دکوا وایا وین کنتم یقینا ویتاس من قبلی بخواد دینه لمینت دو علین خم خنا پویا سو ما حفظه میس هيس من, حسن من حسن الناس ګر را کوزيږي د کوم دینه چې را کوزيږي خلکو ورای شو په ویل چې مونږه انرا کوځي ګرو دا دې خلکو سره بلکې دا لک دی په بریالاله واشي په بیا altitude straatل بنل دوی سره وی مونږه خاص خلکی مونږه د نبی اسلام خاندان یو الله خصوصیت غته په خصوصیت خصوصیت نشته زید عام خلکو سره کوځي گئی واستغفر الله بالغنا وای دلانا ان الله بیشک الله غفور رحیم بګون کې مهربان دی پایدا قضې تم کله شي پورا کولته اسو منا شي کوم کارونه د هچ تاسو باز ګورو الله یادوي الله کزي ګریپ په شان یادو استاد صاحب کوم بلارانو استادونو را او عائشہ د ذکرای ازيات په یادو سره الله زياد یادوي د دې په کله د هج کارونه اخلاصونه بیا بناست یو دې کې ډاډه بهوالې زمو په چې عمره به درو آزادۍ په او داسې کوونه بهوال اودم را بهادرو او بل به زمانه کې دا شی وو ها سی په تو نه وکول نو الله ها دا غې نه منک ورچی الله یادوي څنګه چې تاسو بلارانی یادول بلکې دا غې نه زیات الله یادوي غذ ها جانو منزلونه ذکر کوي سلور قسمه سلور منزل دی لموجدا حاجی سی وو سلور منزل یا دنیا پرز حاجی دنه دوه منزله دا غو او یو دندارا حاجی رینا دا دو منزل داغی دینا سلور منزل شو ومین النازی من یقولو ربنا بعدی دا خلق ناسو ری چوائی ایر بازمانگا حتینا راکی منتا فی الدنیا پی دنیا کی مانشانا وما لونی دلرافی الاخرت پاخرت کی من خلاف سبرقا حاجو لطلی ری په دنوم دا پارا چیرا ما تا خلق حاجی سی بوئی کله چې د بلارسی د لنیو کارت براولې دی پلانې الحاج پلانې حاجی او بلاني دوم را حاجی نه وکړل لارچې صرف د دنیاي غرض دي د دېم حاجی منځل او چې دین ده ردي وا مینا نازي بعد د خلکونه من حال زه ویقولو چې واي ربنا ایرب زمانغا ا تنارا کی منتاتوی دنیا بو دنیا جي حسنات توفیق د نه کوي وا فی الاخره دی او اخرت کې حسنات اجر د کوي وقینا ازا بنار او ساد منګا دا ازا با دورنا دی دنیا هم گواری اخیراتم گواری دا بیترین آجی دی د دا, دا غابلنا اولا اکل اوم دا کسان فیل ربرخی دی مما مم کس بودا اصنا چویکلل والاو سری والحساب اولا زر حساب والوی وزگرو الله یادو یالا فی ایا مما دودات با اورد و دشمار که اورد و شمار کرشه وکه شو یو لسما دولسما دیار لسما دان چه با جمعرات دولی فمن تا جلاچا چه تلوار اگلافی یومین اپاگ دو رزو که یعنی یو لسما دولسما ورز که او دیار لسما تیسار نشو فلا اس محاله اینشت گناه پاگ باننی ومن تا خراسو جی پا دشدری میتا دیار لسما فلا اس محاله اینشت گناه پده چا بوی کسو دیار لسما تا پا دیگی گناه گناه چا به چې دیالسه مینه سوقماس کیږي ما دغه دا دغه نماز کیږي نه دا ګونګار نه دي په دروازه الله را دوکوم حاچک دېالسه مې دې ساریږي هم ګونګار نه دي کراغي نماز کی짐 ګونګار نه دي له معنی ته قاعده چې را باراجان ساتیدو ګونانا واتق الله ویریږي د الله انکم چبي شک تاسو اله شرون دی الله تبرج مکرشئ و من الناس مېوجب کا دا دعا دویم اگا دنیا دار حاجی ذکر کئی منزل ذکر کئی درین منزل ومینن نازی بازی دا خلقنا مہیوں جی بکا آسو ایچی خون مدر کی تا لرا قولو اینا دا دا فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی ویشید اللہ کواکی اللہ لرا علا ما فی قلبی پاس بانی چیز لدد کی او دا بوی چی قسم دے چیزا زما حضر کی اخلاص دے وہو حلد دل او دې څاګل ماري په جگړو باندې اخته دي او چې کله دې جگړې ته دنه وکیږي مردان کې وافي ته پستر غولوندو ها په لار روان دي او سپېره ورلا چا ورکړنو چې او وی ویلې وا یاجی تیب مال وینم ها پستر غولوندو وا یاجی تیب مال نکړه ما ورته تا د سپه د چماچ کړې ها هغه ورته وافي دو و چې دا سپېره تنه د دنیا د پاره کې ډېره ناغدا چې ورانه په سات بداغ نه کیږي ما اوس چل کړي په ستر ګړوندې ما ته سسکاری وو هو علد ال غسام او دې سر جګړماري وای ذا تولا کل چوا وری ساه فلاردې کوشش کي پسنګه کېلی یو سې د بیا چې پاسادو کې پدې کې وېه نکل هر ثوان نسل او هلاکی فصل او نسل د خلکو زمون استاد محترم فرمایل وي حضرت شيخ القران نور الله مرقده دلتا یوزالی وی پیر راغلیو دلر اینا آه پیر سردیر موریدانو سره باز شورو که نو شیخ چی کل خبرو که را گیر که و ملزمی که نو آغا سره بیا جواب نو او لالو او هغه بیا صرف دوم را خبرو کلوی دا تماکو آه کرلو کار نه دی دا حرام دیو پلانه ده او لالو مفتی الد دکاته ما کله توړته ما کوي کړلیو پاګي باندې او ګرځي دا مریدان ته چې پدې او ګرځي او خدامه کې دا حران دې موذیر کوټې وې ختنه کوي انو شیخ چې وروه تو وره کوي ورپسې دای ورته وی وي جاتا والله ساهفل الارض لیکش ذيها ويولک الحرث والنسل کله چې واوري نو پسنه کې واپسات کې د خلکو فصل او نسل تباہ کوي هغه داغه دنه او تختې کله له کې اگه تقریر شروع که ده مصفخین مونز پسی او مصفخین مونزو لیزان را سولیو شیخ را پسی روان بید او چی سنگا ورور رسید خودتا گینا شیخ تمخی و طالب بیلی وی جی او ززم نا داری و لاریم در او مساله در طور سکم خود آمونزو که زان لی دا مونزم نده شیوی شور جور شی چه زان لی مونزو که و چه شور شو, شو بیا جا چا من زو کډیرو کسان پکې من زو ک نشېت بیا خبرو کړه چیتاس کې علماء نهستي او زی خبر حضرت کوم خبر ده نه کې کله یا سره نفل کوي او نفل كون کې پشي رسو سره ولاردې او هغه فرض کوي نو دې نفل كون کې پشي د کې منځ نه کی ما سلام ده دې کرا او سلام ده کرا ویخه فرikt hiveee ويات ما هي داخلها ما هي مذرطة في تواجق labeled ل遊戲 التي ت PET والدمية وفي party منجر كده تجار قطوة عميلة فيها تجار قطوة قطوة تعالى القطوة على قد تم منجر ثقاف Aut Genเพان EL لم نجرى القطوة على قطوة فيجوم الأخير عميلة القطوة على قطوة منجر était في أداوان although admitted� المصافته في اګه له ګراموندګړو پیرا تیرلې راځي ها ډلیور کولې شي دستا داو کمه وستا دا یو کم آلچا بلی مولیان له ډلیور کولې چې تا تا داس غره دا مساله نه هغه مولیان له چې ډلیور کولې چې و دې تیرلې ډلیور کولې لاړ تیروتښتې دې چې و تا دې دوه تور ډيري تر وان دي ټانګي توغته شیخ ورپسې بلی ټانګي توغته ها اور وان دي د ما جګري مانزلا تور ډيري تا نو وي مستړو او تقریری غو شیخ ور پسیو را سی نو څنګه کوشو اواغه پیر خبري کوليم چې تماکو کول حرام دي, ودا دي. ودا دي. دي او تماکو پلی دي دلې دي په شي حرام دي ودالي ودالي شیخ ورغه می کې دي واغه زاته راځي غو انسانو نو ورته مالګری او نو ورته ډالاو او نو ورته پراوا دا سره مریدانو کوم مور سره او شي په صدا دنیا په تیرش مړلې و ځوندی جون دي جون ویلې ځان دي ځان نه ویلې صلی الله علیه و او دا دغه بیا ورا یې مې کې دې راس کو خبرې شروع کړل وې چې تماکو حرام دي خو تاسو نه ل... تا تاسو تماکو دې په څونه زکات وبازي کنه ټول وی اونه دې وبازو وی دا زکات چرله چرتا تاسو وی دا دې پیر چې ننګار لا منګوړو وای ښا چې د نننګار لې تاسو وړې نو دې خو چې تماکو حرام دي نو تاسو نه د حرامو پیسو زکات اخلي ته نو په خپل حرام خور دې نو دې درس کې نو دا خو رانيشته ته حرام وړي چدا ته چې دا حرام نه په خپل <سؤال> باندې دا حرام وملک لري شور شو او دا زیرو دښت دې دا چهو دښت دې چې ور پسې روانې چې د جنگيري په پُل نه خوالو هغه یې زمکه په دې طرف رانه زبادو څळे نه شیخو که بیا په دې طرف نه پریده د جنگيري په پُل چې می واره روان شونتي دا دې په انسان دا پرې ملک درځي د الله خماران ها او د خلکو معلومه به لوټګول او آزاد به کوټه وره او عراق د بابا قلن کنا را کې نو دا